Un obiect fără capăt Autor Gabi Schuster Vârsta cade precum o beznă între soare și lună. Se uită lung, se îndoaie fără excepție înapoi. Chiar mă chinuie ideea unde-o fi viitorul. S-a terminat? Mă dor unghiile de strâmtoare. Am dat cu limba de un obiect fără capăt. Nu rămân urme și mai ales nu este transparent. Trag în piept miresme oxidate cu gura altcuiva și pare că nu știe nimeni. Cuvinte minuscule se dezbracă, se împrăștie moi, în not. Nu e cald, nu e frig, e nimic, e niciunde, e nici când, e totul, e nimeni. Nu e lumină, nu e întuneric. Lectura Maia Martin